Kicho cha somo la leo kina sema Ingieni kupitia mlango mwembamba Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba Tufukwe katika kitabu cha matawa mlango wa saba Na minu tako nishafika pale somo ule mstari wa kumina na wa kumina nini Anasema hivi Ingieni kwa kupitia mlango uliomwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana inayoelekea upotevuni nao ni wengi waingiao katika mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga inayozimani nao waionaao ni wachache Amen. Hali maneno kama tutaangulizi tu hayo maneno ya Yesu Kristo akiatoa kwenye kioo chake Kama ni yekima basi ekima ni yekima kubasa. Imechoko ni yekima cha Krista. Ikaandikwa kwa ajiri ya vizazi. Na vizazi kwa ajiri yako na wewe. Na mimi. Kwa ni maneno uh, muhimu. Maneno muhimu. Lakini ujumbe tunapata hapa katika kutangulia tu. Tunahona kwa mba uh, kuna njiya mbi. Kuna njiya naenda kwenye uzima minere. Kuna njiya naenda kwenye upotevu. hii ya, wa, ya watu wanaopotea wa, watu wengi wanaingia humo Kufupi, watu wengi wanapotea na muktadha wa upotevu unaweza katika masuala ya kimwili unapotea tabia unapotea nini lakini ni habari za maisha ya manadamu baada ya kutoka kwenye dunia hii wajue kwa, kwa, kwa namna nyingine anaongelea habali za wokovu eh Eso anasema sayo France ma, yeye ajaye kwangu sustumpa ka sustumpaje kama sembili anasema eh yeye alishikae neno langu hatapotea kamwe wala hatatembea katika giza. Ikiwa uko kwenye giza na uko kwenye nuru wapi ambapo unaweza ukawa salama. Kwenye nuru? Kristo ndio nuru. Na neno lake. Kwa hiyo tunaona kuna njia mbili Kustoke kwenye somo, tunahona kuna njia mili Moja ni nyembamba mamba, wanao pita humo ni wachache Nyingine ni pana, wanao pita humo ni wengi Na inaonekana kwa wepesi okay. e. Translation, maana yake katika maisha kila siku e. Dini na imani za wanadamu zuzu nyingi zinayepeleka watu kwenye upotifu Halia sio mimi ni Kristo. Eh. dini na imani za wanadamu zizo nyingi haziwapeleki kwenye uzima wa milele zinawapoteza zinawapeleka katika upotevu eh. eh. wa o o maana nyingine tuweipata Ukiona Asa katika kutathama mambo ya imani na, na, na, na imani zetu na kwa Mungu Ukiona walipu, waliko wengi ujue huko ndiko kwenye kupotea ndio maana ukiona waliko wachache ujue huko ndiko kwenye uwezekano mkubwa of course wingi na uchache haitoshi peke yake kutaja kutaja kwamba huku ni kupotea na huko sio kupotea hai lakini nikiashiria kulingana na neno excuse amen amen njia jibu sahi kabisa ni jibu sahihi kabisa ni mtu na Yesu Kristo Na tunataki ni kwamba watu wanaokiribu wana na Yesu Kristo hebu gani niweze ni dunia na dini nyingi au na dini chache? Nyingi si ndio. Hapa Tanzania kuna dini nyingi au kuna dini chache? Nyingi si ndio. Mm -hmm. Unadhani kuna dini ngapi ambazo zinaweza zikasema Yesu Kristo ndio mlango pekee wa kuingia kwa baba? Utakuta ni chache si mm -hmm. Na kama ukuta ni ni, ni, ni chache na eh ukukuta ni chache maana yake hawa wachache ndio walio kwenye njia ya kwenda kwenye uzima milele kwa sababu Yesu anasema mimi ndimi njia kwenda uzima mtu aweza kaja kwa baba isipokuwa kwa kwanjia, mimi mtu mm, hafikii mbinguni bila kupitia kwa Kristo amina hata wale wanaomkataa Kristo wanakuambia wanakuambia kwamba huyo Kristo huyo ni atakaye kuja kuhukumu dunia kabisa wanakuambia hatumwamini ni ni ni, ni, ni mwana haramu Ni takat takan, nih nih nih rakyat nih si kuza mesti setaruni kujuh kumur dunia. Eh, ini unawait juga, ukaian juga kau tanya nak ini muka mesti mana haram, macam tu najiwa kejohanan atas semua mengenyek si aku. Ah, wana kubu wana kiri wazir, semua, oh yo, isan dia tak kau kujawa dunia. Rakyat nih mana haram macam tu, si joh joh, Nafikiri, saya mengingat saya Asema, asema nyingine asema kwenye kitabu tiyazaburi mrengu wapili. Asema fanyeni amani na maana sija kakasilika. Mm -hmm. E. amani na kristo. Na, na amani na na kristo ni kumuamini. Kwa mtu ambaye hamuamini ya ni amini ya mna kwa na amani nzuri katika tienu. Hata kama ipo ni, ni, ni fake. Sikuwa kufarakana ni kesho na kesho kutu. Mm -hmm. E. Ukiona, na, ukapata Ndugu kau kapa ta, lu gumunaya minyana, ojuem tak lumunaya. Okey bahati kau pata, moyen zamanaya minyana, ojuem tak lumunaya. Tapi ni, una masyak kanae, okey bahati kama kamera sijikah, kau kama unaangalia Kula rafidicu jengi jingine mefina nangari kala kama ini aji na, kira si kuladi, una aji na mana wasiliana, hamu minyana, amfikimbal, hatta kau eh. na jumbe tunaoopata imani za wanadamu dini za wanadamu njia zimtafutazo Mungu za wanadamu nyingi zinawapeleka kwenye lugha fupi kabisa ni jehanamu ya Mungu aliyesema sio mimi nimetoka kusomea ni Mathayo alianukuma neno ya Kristo Kama sasa tukia moko ya kubali, tukia kubali, tukia lakini ya liwa, ya miasema ya kwa pata vile vile kwa bali ya wachache Njia ya watu wachache Ndiyo ya kweli Lakini vile Njia watu wachache Haivuti Najwa ni rahisi kuenda katikati ya mkumbo Lakini siu, siu rahisi kuenda peke yako Au mkaenda wawili Kuenda kwenye mkumbo ni rahisi Kuenda kwenye kundi ni kubwa ni rahisi Lakini kuenda peke yako Mwani kwame Mwani kwame mba ujifunze Mungu atakubarika atakupa watu Lakini usitegemea atakupa wengi sana Dinapa <laughs> kujo swana na njia yako Ya kumuendea kristo na na Kristo ni, ni, ni, ni kitu ni kitu kinafanyika mara moja baada ya hapo tunatembea tunatembea mwendo, mwendo, mwendo Kristo lakini wakovu ni mara moja lakini vyote katika yote yale maisha yetu ya wokovu baada ya kupata uhakika uzima wa milele hutapata watu wengi sambamba na wewe Amina utajikuta mwingine uko nje peke ya utajikuta wakati mwingine mko njia ya wawili watatu devu aliyesema ni Kristo. Mm. Eh? Aliyesema ni Kristo. Na hakusema hakusema peke yake, hata watu wengine walikuwa wanajua kwa sababu so, wali muuliza swali kama hilo hilo. Luka 13 anasema mstari wa wa wa. wa. Eh. Okay, kabla ya kwenda kwenye Luka, hem tu some katika Luka tuenda huko baadaye kidogo. Tuende kwenye kwenye ruka, Isaya, mchini Ah, Isaya 5 Isaya 5 Njia inaendo kwenye upotovu ni pana, ni kubwa. Inavutia. Inavutia. E. Eh. Ivi, tuwazi hata katika maisha kila siku. Kuhishi kama vijana, vijana, na fashion, ukaenana katika, na, na, na, na. Kuna ugumu wa namna yoyote hile. Lakini vipi kusimama katika ekima wakimundu Katika ukiwa nikijani Utajikuta labla hao Huna menzako pembeni yako Eh Saya tano Anasema msari wakuminane Emtu tusikie wanapoenda Kwenye upotevu ni padogo ni pakubwa Saya tano kuminane nasema Kwa hio Kuzimu kumeongeza Tama yake Kumefunuwa kinyuachake Bila kiasi Bila mipaka Kuzimu kuko wazi kabisa Kunapokea yani Voli mkubwa yani wakuna limiki Ujazo wake ni mkubwa Sika msika maneno ya Ni maneno mepesi sana Lakini tuweache tu kwa sababu Labla siyo mepesi Hata ye, ye, yesu wakata na ubiri wanafusu wake Haliwa ubiraka kaubiri wana sita mwishoni Para kwenye kwa zia stina, stina kwa ndelea Haka ubiida, haka ubiida, haka sema, maneno haya ni magumu. Mamaneno ni magumu, hakuna naela kuendele anayo. Hata kiduruza, waka ondoka. Yesu haka wageukewa nafuzwa, haka sema, maneno haya na wakuasa kwenye. Na nini mnataka kuondoka? Ndiwa, haka tokiwa wachache akina pedu. Mjia wachache, haka sema, mbana hatuna pakwenye. maneno ni magumu lakini tutaenda nayo hivyo hivyo mm. tuna pa kwenda eh kwa hiyo na maneno sio mepesa sio kwa hiyo kuzimu kume... okay mndanaye kupenda ni mtu ambaye hakusome huu mstari atakuwa ndio mwenye upendo mm. ndio asiye asiye kusomea mstari asiye kufundishwa mstari ndio mwenye kupenda? mimi mm. nda kuchukia mm. eh anasema kwa hiyo kuzimu kumaongeza tamaa yake yaani Kuna vutia, jamani leta na wale, ee, eh, wau kuna eh, na hiyo dini ni nyingine hiyo Badilisha kidogo wa doktri wa eh. ni walete, ee Leta, huyo hako kakuni, kanygize hapa Nafasi hipo, ya kutosha Kwazi, hata mingu nafasi ni nyingi, lakini zimebati. Kwa Kwazi, so, hata kwenye arusi, ya mana, mwanda wa mfarume, mbao ni kristo Nafasi zilitengenezwa nyingi, wakaita watu, watu, wakakimbia, wakaondoka, wakaondoka wakazima waka ni nikaiteni na hata viwete e, yaani kumba kumba kina mtu ingiza umo dada mimi na kujali kwamba kuna nafasi za kutosha tu Walimu fika Wakazima tayari tayari tushaleta lakini nafasi zimebaki tutafanyaje akasema neneni mkarazimishie na wengine yaani leta chochote kile mtakachoona kuingiza ndani eh kwa hiyo nafasi mingi ndivyo yesu anasema niende kuandalia mahali nyumbani kwa baba yangu kuna makazi ya kutosha kuna makazi mene. lakini huko kuna tamaa Eh kumefungua kinywa bila mipaka haya maneno hayasemiwa kwa habari za mbinguni kwa habari ya mbinguni kuna viti vya kutosha vimepangwa lakini hakuna tamaa hakuna ku, hakuna vitu vya vya, vya, vya, vya kuingiza ingiza, oe, e, na, na, na, na kudanganya na kutamani hapana hivi kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake kumefunua kinywa chake Bina mipaka bila kiasi na utukufu wao Na wingi wao, na gasia yao na na pia afrahi miungu ni mau ushoka na kuingia hu ana hili hii kundi ndauingia hu mu wa ane ansema ni zile gasia za dunia na ni nendo ya dunia hii. na ya dunia kuna gasia kuna gasia kuna, kuna mchanganyiko kuna mchanganyiko ansema iyo harim mchanganyiko watu na afrahi watu wako kinyana saza onani ansema iyo kumbai kumbai yote tuingia hapa tu na karibish na kuzimu Nimegua gumwe niache Hapana Achotoke acha Eh Lakini wewe ngwambie mtu anaepukaje kuzigo Analipa pesa Papana. Anafanya kazi kwa muda miaka 7 mfululizo bila kupumzika Analala macho Analia machozi Anachoma sindano Ana anafanywa nini? Ana ana anatumikishwa ana, ana, ana Hapana Ana mwamini mbana Yesu Kristo pekea. Hapa kuna garama nyingi meripua. Parangarama nyingi meripua ni moja tu ni Kristo. Sana tu, asema ni yale mandeno ya dumu mioni mwao. Ana mwamini mbana Yesu na kudumu katika ina imani. Wengineva takuwa liyamini mbure. Kuzimu kuna leta, asema wafurahiwa wa ingiza humo. Hii dunia inegiaribu kukutengeneza wewe na mimi na hasa vijana vijana. Mm. Uwe ni yule mtu ambaye unaishi kitu kinaitua reza fair. Carefree life. Kuna kikarisa champuzi mmoja kinaitua free free church. E. Yani ni kama sehemu ya kuenda kama ku. Ku. ku. E ku. Sisi ah na sijui si, wanachofundishana kwa. Lakini yote ni katika hali ya kutokujali jali nenda tu bila kujali yeye. Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema angaliaeni jinsi siki Semu ya wengine wanasema angaliaeni jinsi mnavo nenda. Sio kama wasio na hekima bali kama wenye hekima. Eh hey, watu wa dunia kwa Yesu Kristo wana misheni. Eh Sio misheni zetu misheni ni makusudi na mpana na malengo Sio misheni zetu na mawana yetu ya kwa Yesu Kristo Tuna tunapokelewa na Kristo katika misheni ya kwake Lakini misheni yetu ni misheni zetu zifiti katika zile za Yesu Kristo Zikubaliani Na tukisha pokelewa tuenende katika hizo una nisikia o ya, we, una nisiki, una nisikia bzu, he, nataka ni kono kama una nisiki, amina, kwa njia tunahora, ukilinganisha na na benguni ni njingindi ora kini huko zakuzi mu, yani ni ni yani ni, ni zaidi na zaidi, he, amina, ni halaiki, he. Fosi minguni wanao na mbinguni ni halaiki lakini ukilinganisha halaiki ya huku kwani Sa Sauli ali wale wanaoga leo kwa walio mchonganisha Sauli na Daudi walisemaje Nikungwi Sa Sauli ameua maelfu maki walikuwa kwenye vita lakini Daudi ameua makumi elfu ah Sauli anasema eh dogo amempa makumi elfu mimi amempa maelfu maelfu sio wachache ni makubwa Ee na wao wasemaye kwamba huku kwenye uzima wa bilele kuna maelfu lakini huku kuna 10,000 na malaki. Amina. Eh. So Yesu ndiye ayesema hivyo. Je, wewe? Large man is it is high maneno mpaka anayechukia akapasuke, anayempendezwa basi afurike kulikweli. Amina. Eh. Kama mm -hmm. unorawa Kristo wazukachukizwa na kwenye na neno la yesu Hata yeah, yeah. siku mbua Haleweza well. nika kuchukizwa Hata siku Of course ninaweza it nika kutisha tisha mm. Asa kama tukiwa kama vile tunajaribu kupi Kukubisha na nalo like Takiini Atuna siku mbua kukubisha na neno la mungu okay. yeah. um, Mbili nasema Matutuko tunangaria hoja ya wachache wanawa kolewa Sihitaji kufungua pale kwenye nukwa kumbina saba Ishina sita na therathini Paka therathini Lakini pale yesu katuwa mifano ya watu wawili wini katuwa zima kama ilivo wakati wa nuhu Wakati wa garika la nuhu Bada ya na kama ilivyokuwa wakati wa lutu Yo ya narifako inye maanzo sita mpaka tisa Nuhu yo, Na maanzo kumbina tisa lutu Na sonoma zake na gomona na iremigi. Kama ilo kuwa, kuliko kuna manga, kuliko kuna, poti, kuliko kuna kupotea na kuokoka, kwenyama tukeo mawe. sio, siyo. Azema, kama ilo kuwa, ee, eh, ee, eh, labda, labda, nikifawa, tu nikifawa, nikifawa, minishafika pali, shina sita nasema hivi. Ruka kumi na saba, shina sita nasema, na kama ilo kuwa sikuza nuhu, nivetaka vyo kuwa sikuza amana wa adamu. Walikuwa wakila, wakinjwa, wakioa, wakiolewa Hata sikuirinu walio ingia katika safina Galika ikaja, ikashuka, ikawaangamiza wote Uwe ni Hapa kuna njia mbili Kuna waliookoka okoka, kuna walio angamia walio Kuna walio kwenye njia uzima Kuna walio kwenye njia ya upote Ndiyo sio. Tuwaweke kwenye mizani, wapi ni wengi? Kwenye tukiora anu waliopotelevo wengi si Na Yesu niliyo na wameanasema mfano ni huo huko. Njia iliyokuwa inaenda kwenye upotevu wakati wa Nuhu ilikuwa pana. Kulipona tu Nuhu na watu wengine 7. Kulikuwa 8 jumla. Kwa cho tunaona Mr. na Yesu anasema hicho ndicho kipimo cha udio wako. Cha upotevu na uponaji. Mimi ni mwenye kulize. Maneno kama haya ni ya kusikia tu Tukaya hacha huu ya naitaji kufanywa kazi. Ok. Unaju kwa sema ni kwa nasomasi. Kama siyelewe. Helewe. Shwane kama. Lakini baada. Kufafu, kuhubiri ni kufafanua. Na munga natumia kineo cha mtu mzaifu kama mimi. Ili kusudia. Kufafanua uenyewe kabisa. Kwa nguvu zake mwenyewe. Amina. Tasa. Tunapu kwa tumefafanuliwa na kuelewa. Mm. Ni maneno ya kusikia na kuya chezea chezea kweli. H Uwe unachukia nivu hili. Asima Haya, hiyo, maneno, ya kuchezea. Amina. Ya kuchukulia poa. Mbili hmm. na sema mtu moja kamuniza Paulo na, na Sila. Matendo ya mitume kumina sita. Kwa zia, sari wa 30 na 30 na moja pa. Asima, yule, yule, yule mlinza, kwa mlinza, yu kwa Wale Filipi, kama tuko pigo, fanya, ni fanya, ni ni ni wokoke, ni ni unipe samarin dia peke ni kisha juu kwa sabo ni nicho kiona sio chakawi, nama kiariko amepata siomadogo, yamani, tu sisi subiri na makubwa ili kusudutwe zakuwokoke abana wetu. Laki ni tu okay, na wewe ulisha wokoka, una jukumu la kuwokoke ingine. Yesu, Paulo kama ambia asema Muamini, muamini, muamia yesu Wewe na familia Hale asema, njomu mungani na sisi Kwenye dini yetu ya Paulo Hakuna dini nyingine, haja asema ifo He, asema muamini Muamini, muamia yesu, wewe na familia yako Mtaoko Waka amini Bada kuamini wakabatizo siku ule ule wakapona hii hukumu wakapona hii garika hii ya nuhu ambayo ni mfano wa hukumu ya Yesu Kristo atakapokuja duniani by the way kama ile hukumu ishapita kirabu na huko kuna na walati yake mkono. Eh mtalia okoka ana tiketi sema tu basi hajafika. Kama ni ajijala labda haijabado wako wanajaza mafuta. Bana lakini tiketi ya kusafiri unayo. I akuzema ah tuende tu, tu ya, ni tukati anji anii tu malo Utafushwa maloko <tipi> <Utafushua. tipi> eh ali okoka, ah, tukisha tu ali ki, o koka ah ni taripa tu kisha fika o kono domo ushakono na ina ah baadhi na o kofu eh ah tu tajua kufa katika katika kufua, utajua, kufa na utajua Tumekufa mepufa vizuri au tu mepufa vizuri <tipi> sinotini zao zinafunisha <tipi> eh baada na wapondiare um, <tipi> ni fefizuri o ni chaguo. Okovu Ni chaguo binafsi Mungu haweza kachagulia mtu ku, Mungu anaheza kakupa Haka kuchagulia kima Uchagui kima, uchagui wazazi, uchagui rangi, uchagui bara Uchagui vipawa Kini hapogu ya kwenye okovu Mungu anasema hili nime kuwa nime. Kwa sababu madhara yake ni makuwa na fayda yake ni kuwa Anasema kwenye ni kuwa chie ni sinye ni kawusika ka na, na matazizo ya Okovu ni chaguo Nasa Biblia na sema yesu wame ufunuwa kufu wake Ute kwa machoni mwataifu yeyote, yeyote mwenye kutaka kuja kwangu Aja andwe Aja apote Kwa nisema Kwenye yohana saba Msalwa sathina saba Amina Lakini leo hii kuna watu natembea hawajuyi Kama wanawakofu hawaja wana, Anakwambia itategemea mazinga yangu wakufa eh. Kwele Au nikisha kufa kama nimekufa haraka haraka bila kujanda Basi Ni Ni Watu walio baki niwata niwame unia kwa mbema Hakuna mta naiza kupereka mdinguni Hata kama hata kwa mbema waka Hata mta liye siku moja kama mwamba Ibrahim Mwenye nuka kumina stapa Haka mambia naomba unihusu Baada ya kujaya machungu ya moto hatu Niludia garao nikawaonje kule Yani niwambia azema ulisha kuja Ushama lizana waache mfambale na Musa yuko eh, Wakimsikia Musa Ujumbe kwa kwa wataokuwa watapona. Wakipinga kama wewe mtaungana hapo makani. Mtakuwa pamoja. Eh. Wayo, yesu pia, kama hivu kwa hiyo Yesu akawaambia pia akasema kama ilivyo kwa wakati wa Nuhu. Baada ya Nuhu akasema kama ilivyo kwa wakati wa Ruto. Wewe Ruto wakati wa Ruto aliokoka watu wengi pale Sodoma na ngoma. Njeo okovu ilikuwa ipi ilikuwa pana wakati wa Ruto? Ya upotevu ile kwa pana. So don't Gomora kaka Ungua na mijiote akano kano yote kaka Ungua mm -hmm. akapo na mabinti zake hao mukarib ali ali ali shanji eh wale ma, ma, ma, ma, ma, ma, mabinti zake Ruto walibaki sodoma kaka wakaungulia huko ali ali alifaa au ali lejeri ani Kristo huko kumla sababu kuna wasome mm -hmm. eh Mtu sogea mbele Tuna tukangalia vipengene Njia ina ingia katika Tukichwa tukasoma kinasema ingieni Kupikia mlango mwimbama Kwenye kwa mbea general principle Principle ya jumla au kanuli ya jumla Itahidi kuepuka Kuena kwenye mkumo mpana katika kila jamu Amina. Katika kila jamu mm Haasali -hmm. naluhusu Mambo ya kiimani Lakini hata maisha ya kawaida ila mambo mengine ni ni ni vya kidunia ambavyo Yesu anasema hivyo nikajifunza he, he, he, hekima itakuongoza. Fusiniaye anatu, anatupa hekima ndio. Lakini yeye anapambana na uzima wako wa milele. Kwa hiyo anaongelea habari za mambo ya uzima wa milele. Hemto angalia kipengele cha kwanza kinach tutakuwa na pingewe vitatu. Kwanza kinasema watu wanaopokea wakovu. ni wachache. e wae Zaburi ya nane mstari wa 2 anasema Bwana ameufunua wokovu wake wote machoni pa mataifa uko wazi lakini wakati huo anasema katika Mathayo 24:10 na 22:14 anasema hivi Waita oni wengi bali wateule ni wachache Na Mungu anasema ni watu Ni kama ni kama unawaweka kuwapeleka watoto akasema ni ene kafanye mtihani. Unawapa wazi lakini kupita na kutokupita ukiacha bahati na nini ni bidia au yule mtoto, si <tos> Eh, Mungu anasema mimi nimemwaita watu Lakini igalioonekana kwamba wameitika sio wengi. <tos> Ngoona tunono concept bado yuko pale pale kwamba wokovu ni wa, unawapata wachache. Lakini je, Yesu anasema kwamba kwa sababu ni wachache basi nafazi azitoshi bana nenda na hawa wenge nazema pana ingieni mimi ushauluangu ingia kwa hawa wachache ingia humo kwa hawa wachache hawa sinicho anachosema sinicho anachosema hawa wachache ingieni humo nafazi natosha Kwe. peya humo humo hmm. nicho anachosema yohana tatu kumbina sana sema kwa maana jinsi hii mume msali mkubwa kuliko wote kwenye biblia nzima naamini ni watu wengi wanajua jua. Kile wengine hawajali. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa maana yake pekee ili kila aliyupenda ali ali kwa maana jinsi hii Mungu alipenda robo ya dunia ya ulimwengu a lazima aliupenda ulimwengu wote. Hata akamtoa maana peke pekee ili kila amuamini. Okay wewe hapo kila Mungu ametimiza wajibu wake hajatimiza Amem. amemtoa maneno pekee kwa wote sasa anasema kilicho baki ni wewe ili kila wamombea wengi wakifika 40 kuna wengine kuna dini moja inakuambia kwamba ukishapata watu 40 wakakuombelezea vizuri kana wanapunguza adhabu ya kabu wanakuambia hiyo kitu Hili kila hamamini. Hati nesema hili kila haomewai. Ni wewe na imani yako. Ni mimi na imani yangu. Mimina mina. Eh. He. Lakini. Na mbibu nesema. Nesema Yesu Kiso ni kipatanisho chaulumengu. Patanisho chaulumengu mse. Lakini hivi mta kija kupatanisha. Haka tumiza wajibu wake mkwa kataa kupatana. Hataulizo wa yeye. Mpapa. Wewe. Imi na weye. Mimi najua wanandoa waweza unakuta ametokea mtu amewapatanisha wamekataa. Sio kwa sara. Ni wale wanaopatanishwa waliogoma. Mm -hmm. E. Au unakuta mmoja amegoma mm -hmm. au wote? Au mwingine? Mimi katika kitabu cha Haruka mlango ule wa 13 usichoke tusome ama neno bado tuna wa kutembea pamoja na kristo mchana huwa leo Ruka kumina tatu Ini wanazita parallel passage Au mandiko eh, pacha maandiko pacha na, na matayo saba pale Anasema kwenye ruka kumina tatu Tu kristo akifundisha same nyingine ujumbe ule ule Ruka kumina tatu, ishirini na tatu Mtu mmoja, akamuliza mnuliza kazi bwana. Watu wanaokolewa ni wengi. Nlicho alichouliza? Mm -hmm. Aliuza. Ndio bwana watu wanaokolewa ni wachache. Hii kitu kwamba watu wanaokolewa ndio wachache, asikudanganyi mtu kwamba labda watu hawajui, watu wanajua. Wewe waambie watu wanapita kwenye njia ya upotevu wakifahamu. Njilio. Yes or no? Okay. Hata huyu mtu, kwani ni mtu, mtu alia, aliyawana angeuliza, kama angekuwa ni mtu hajui chochote angeuliza wachache au angeuliza wengi? Hapana, angeuliza, je bwana ni, ni ni ni watu wanaokolewa ni ni Wachache au ni wengi Yani sijui Ni inamba gani Nasi miagapi Lakini huyu alikuwa na juwa ritaka tu Asasanulue as as vizuri Na yamkini sababu ya kuchagudua wachache Kwa habari kumba ni wachache Alikuwa na juwa ndo so wakauliza hivu Mena yeah. He Hivu hey, nawezo kutana na mtu asubuhi kwa sema Unaumwa Hapana mm. unawezo na sema mzima mm. Eh? Hey. Lakini ukimona anacheche mea Ana toka tongo tongo ala mm -hmm. eh? Alafu kama vile ana ana na siyo safari mm -hmm. ba ba kuna baada ya kuona mwelekeo ndipo una, unavoulizia jamu mm huyu -hmm. mtu alikuwa anajua kwamba wanao koleoni wa chache tu apewe shule maelezo vizuri inakuwaje wanakuwa wachache na namna gani afanye kusudi katika hawa wachache mm -hmm. akasema njee watu wanao koleoni wa chache Nguye kwa ambia, anaulizo na mtu umoja, lakini yeso na wajibu wote, kwa sori nausu wote. Kwa amesema yame sema, haka muambia? Haa, ana sema, haka waambia. Yeso, alijua umuhimu wa wakovu. Angiiza, na sema, haa, ilu sori uliza, tamo ya wakovu si sana, niwone badai kidogo tu. Nikisha malizana na, hai, tuende pembeni itakua, haa, alitumia na fasi kuambia kwa wote. Akawaambia jitahidini kuingia katika mlango uliomembamba kwa maana na waambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasweze wakati mwenyeumba takaposimama na kufuna mlango naji mkaanza kusimama nje na kuubisho mlango mkisema e, bwana tufungulie yeye ye, atajibu na kuambia siwajui ninyi mtokako nipo mtakapoanza kusema tuliklikuwa na kunywa mbele zako nawe ulifundisha katika nje watu tazo kujitikia kwa dini dini zao. Ulikuwa uli, uli, unafundisha E, Eh, tunikuona kwenye ubatizo. Mnibatizo ubatizo. By the way, ubatizo wapereke mtu minguni. Hata kuhu. Kwa kama wapereke ubatizo minguni, Yesu alibatizo kusudi haende minguni. Hali sema, tunabatizo ili kusudi tuitimize haki yote. Tu, alimamini Yesu Kristo ili kusudi, yatimiza haki yote, ananza na ubatizo. Sio kwa sababu. a a a, a patio kwa upana hukovu hupatikana katika kuamini niko wazi Paul anasema mimi sikutumwa kubatiza mtu basi zungusa sema kama ni kama kubatiza sio kama kubatiza kunapeleka mtu binguni au ndio hukovu basi Paul alipewa nusu ya ujumbe Paul alisema mimi niliambiwa niihubiri injili watu waokolewe lakini sikutumwa kubatiza unaweza kuniambia kwa maneno haya kubatiza ni sema ya kuokolewa Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba njia inayoenda kwenye potevu kwa imani za watu, imani za wanadamu. Ni jemba. Kwa sababu wao wanaangalia matendo. Huko mbele huko kwenye matauzi kufika huko walikuwa nasema, nasema bana tulifufua wafu. Kukuona hata si mimi hapo. Hii picha tulifufua wazee wao walikuwa fake, walidanganya. E hey, gogoro danganya. By the way, kufua sio sio okovu. Kovu ni kitu kimmoja kumwamini Bwana Yesu Kristo. Amen. Pekea. Afu mwaamini Kristo na wewe. Ukimwamini Kristo kamaamini na Maria ujaokoka. Pekea. Kaamini Kristo, kaamini na na na na, na, na vitu bio vya wanadamu umepotoka. Umepotea. Niyo sababu njia hiyo ni pana. Hiyo njia ni mbaba sana ya watu wanaamini Maria Maria hao. Ile njia ni ndogodogo fulani. Imesonga watu wanaoingia hapo ni tuwili tuwili. Ni twingi kweli kweli watu tujitu. Twingi sana. Yesa ha mungu ymane huko kuna upotevu. Ikiapo. Tunaona njia inaenda katika upotevu. Ipada na yanaenda katika ukofu yenye Dai imesonga. Kusuma kata kita baca warumi. Mnangu. Watisa. Warumi tisa. Ingifika pale nasoma. Mstari wa kwanza na warumi tisa. Ni tisa ngapi? Kwanzee tisa ishi Anasema Isaya. Yaromitisha sana. Asa Isaia naye atoa sauti yake juu ya Israeli na kusema hapa alikuwa anaongea kwa upande Israeli lakini Israeli katika gano jipe ni ma, ni jina la watu walioamini Bwana Yesu Kristo. Hilo ndiko wazo. ata tukisema kwa hali ya Israeli kama Izraeli wa Adamu lakini ni na maana yote mbili. Wa Israeli wa Adamu na no Israeli katika Kristo ambao ni mimi na wale ambao waamini. Anasema Isaya naye yatoa sauti yake juu ya Israeli na kusema hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari ni mabaki yao tu watakaookolewa. Je, yeah. hawa nao okolewa ni wengi sana? Anasema ni mabaki, masalia. Chenga chenga tu. Alisema ni Isaya lakini hasemi tofauti na Kristo wake. au msaliti sana sema habari za zile ngoja ni ni ni useme kana kwamba na usema kwa habari za wakristo. Ni sema hivi. Yeye anasema hivi, Isaya atoa sauti yake juu ya Israeli. Na kusema hesabu ya wana wa Israeli. Aya ni sema suppose ni sema hivi. Isaya naye atoa sauti yake juu ya uKristo. Na kusema hesabu ya wakristo ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari wakristo ni wachache ni wengi si ndio dini kubwa ulio ni mabaki yao watakao watakaookolewa ina apply vizuri kama ambavyo inahusu wa Israeli ameelewa eh diyo na anairudia kwenye Isaya kwenye rumi Rumio Rumi yo Kwa rumi tisa Tene rumi kumina moja Kustari wa tana nasema. Rumi tisa Rumi kumina moja Tana nasema. Basi Ni hivi hivi wakati huu wa sasa Yako mabaki Walio chaguliwa Kwa matendo yao mema Niva rio sema Yako mabaki Ya watu walio chaguliuwa kwa neema. Yani wale walio tayari kuipokele neema. Walikuwa sio wengi. Ndiyo wakapatikana hao. Ndiyo inenda sambamba na waitaoni wengi. Wenye kubeba jina na okristo ni wengi. Lakini wanakoreo na wachaji. Lakini kwenye kwambie. Siri ya wakovu. Sio siri hata kidogo. Ni, ni, imefunuliwa machoni pa mataifa yo. Nikitu cha wazi. Katika kitu ambacho ni the. Clearest. una brani tumie kwa kusitiza sana kirejesi kinacho yipambano wa maficho. kwenye ma, kwenye imani ya, ya dam ni nini ni dinsia ni, na wakole kwa faru kutaki ni amea kuamba kwa, kwa faru mungwa angekuwa na tunakolewa kuapendo eh tijama wajuliza ungesha kudio upendo kasi gani unao tosha kukuwa Kwa fano kama nigeenda nika mpenda yule na huyu yule nisipenda yule ngesema Nesekana mm, upendo autoshu Labda ni, ulitakua nifikia angalawa Sini ya tisini ndo niwezo kupass Lakini imani ndogo yoyote ile mfano wa Ilioko eh, ndogo kuliko chembe haradari Ukiweka katika Yesu Christo biuna semo umeokoka Na mungu wakijua kwamba ni kitu cha muhimu Akaona kifanye bure kisiwe na garama Kisiwe na uzu Kwa sewa kingeweka garama Kuna watu wange shinwa kukulipia garama Hile garama sio nye pesi Garama ya kulipa sio akaona hilipe yote Hile garama kailipa yote Kwa mkulizo Unatashushi yote kwa mbalabla wakovu Nimgumu kupata au hujawe kupata Yuna sema mtu yote yari mwamini neno la wakovu Haka liyamini mweni Haseyamini mwitu vingine Kama sehemu yake Ya, ya, ya, ya imari Haka kili kwa kinwe chaki Ama mbele za watu Ama peke yake mbele za mungu wa Sema ata okolewa I mean, uh, Nathani katika vito mwivyo Nivya wazi wazi ni yeah, Havi Lakini Ni kwa kikisie nugu ya unenesikia Dini za wanadamu sijui ni zipi nizi katika kitu ambacho wameamua kukitengenezea e, kichaka na kukificha humo Anaifanya ni shetani anayetumwa ni wakovu watu wana yani watu wanaweza kadhalika kama wanajua upendo zaidi wanajua nini lakini hawajua okovu hajui mtu anaokokaje wanaiacha mikononi mwa kufa alafu akaombewa na watu hana uhakika niwaombe mm -hmm. sisi kama ameokoka hawezi ka Hata kwa joko Let them who are redeemed say so Wao walio kombolewa Watamuke Mena penda nikenda kununua kitu Kama ni fake ya usio fake Kama ni beza hii sio sahi Napenda yule anayini uzia Nimisikie anavo Sema bida wasi wasi Ulamuweza Hii kitu ni Hii charge ina doom a ina tegemea matumizi tu ukijasikia mtu anaweza kuambia kwamba ina matumizi anza kuweka doubt wee hii shuka vipi watu wengine inakaa mimi ah mimi lakini kuna mkataba nini Nono ka kidogo na ka coffee. Anasema hapa umbe no mkataba. Mkataba. Eh, lakini kuna mtu mwingine hataki kusema chochote kwa sababu anajua anauza fake. Au amekudanganya. Mm. Kuna mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo na Mungu anasema kama kweli tunahisi tumeokolewa itatoka kwenye vinywa vyetu. Wewe kwambie sio dini nyingi za kuambia kwa tumeokoka. Ayah, ay, na tegemea sasa mimi nitajua. Sina pani mi ona tangu ni mewoko ba sasa ni mshaka kufani kafika pani kahawa na kamani mewoko kauzi ya koko kuna sema kufani mara mbuo jana bada kufani ukumbu uwe uwezo karibu na ah nena nena neno wowu miche ujao koko nena, uja nena kajipanga utarudiapa na kisha fika kule una pereko kushoto au kulia Kuna tatu kusoma uki subiri u pereko kulia kushoto hurudi wakavu ni wawatu aliyo wa hai Sio watu walio kufa Wakisha kufa Hawana uwezo tena kupata wakofu wata Kama wameacha nyuma watoto F7 Kameena hey. Wake na amini mutu kama salimana Angeombewa Kama ni kwa na wake F1 Hasingia ha ukosa watoto kama F7 Angeombewa hote Lakini aliokoka kwa imani yake Sio kwa watu walio baki nyuma Kameombewa Sinakajiki Kambisa Wati mwana kwa imani za wanadamu wingi tubona masalia mabaki masalia nyenye anayesema ana sio mimi neno la Mungu lakini Mungu kasema ukipita humo njia bado ipo nenda pita humo eh lakini injili ya pili inasema nyenye chapiki nasema njia ya upotevu ina watu wengi si stadi kwa kusema sana wakati ukiongea wa, wanao kolewa upande upi unakwenda unangelea wingi wa watu wanaopotea ndio mm. sio mm. eh kwao ruka 12:42 Yesu anasema msioogopi nyinyi mliokuwa dogo. watu walikuwa upande wa Yesu Kristo walikuwa ni kundi kadogo unadhani niambia kwamba kundi la wale mafarisayo na kundi linalozunguka na kundi la kina Petro na Yesu likuwa lipi likuwa kubwa anasema lipi likuwa limepotea la mafarisayo njia ya potevu iko clear liko pana eh Kwa katika kitabu Chohana, mnangu wa saba, msaidi wa kwanza. Chohana, mnanguwa ya nikusomee haraka haraka. Usiende huko kwa jiri ya mda. Asema, na maada hayo yeso alikuwa kitembea katika galiraya. Mana hakutaka kutembea katikati huyahudi. Kwa sababu huyahudi walikuwa wakitafuta kumuhua. Yani kundi kubala watu walikuwa wako kinyume na wakovuka. Ivi, unatafuta kumuwa, anaya kuletea wakovu Unautaka wakovu, kweli Eh Yesu akakosa ata paku Pita kabidi, awa napita pita Labna vichakani, awa asubiri giza No ateme Sasa ya ki likuwa jafika, nikwa nasema kama nikuma Misi okupi kufa, kini siya malita ujume ni na wana baba Kwa kabidi, awe Anawaepuka, epuka, epuka na nini Na mstari wa saba, anasema Mstari wa Wa, wa, wa kumi anasema hivi Mstari wa kumi, hata Hata ndugu zake walipo kusha kukwea ku, Kuyendea siku kuu Nipo yeye nae Alikuwa si kwa wazi wazi Barika kana kwamba Nikwa sili Mwengu ambi Imani yetu Mereza mungu Imeka kaa kisiri sili Kwa nini Hai Hai Hai Haipigiu hai, hai, upatu Mwengu ambi Soma kama hili rao kovu mnda kiliona Ana dislike ya na refuture lakini Lakina kipata na nabi wa uongo. Na ya magari ya uongo mbaha yapu. Atalieneza atali pale pale. Yesu ana tembea kwa asili kwa sababu. Nje yake ya okovu watu wengi hawa Watamaliza. E. kwa cho tunaoona wanadamu nje ya potevu ni, ni, ni, ni iko wazi na kubalika watu wanaikubali lakini nje ya wokovu kama aliyokuwa na Kristo ilikuwa ni ya kujificha fiche haikubaliki kubaliki sio wengi wanaikubali tunayoona hivyo eh niyo sio Biblia inasema katika kitabu cha Yohana na mlango tano si namna kufungua kwa msana 19 anasema hivi sisi ni wa Kristo na dunia yote hukaa katika yule Mungu neno dunia hii na dini za na imani za wanadamu ziko katika vuvu wa yule the truth to say. ni ukweli mngumu lakini inanihaya rais kuisema kwa sababu inasoma kwenye neno la Mungu. Amina. mwenyewe ningeogopa ogopa lakini kwa sababu hali ifikusa makitari twani kama kweli. Kazi ni kukiandika wewe. Unaweza ukalipa uwae. Unaweza hata ukawaa ndio sababu na Kristo akawa. Lakini sisi ni kurudia tu. Utachukiwa, utakemewa, atakufanya nini? Lakini utapendwa pia kuna wakupenda na. Amina. Mimi siamini kwamba kwa mtu atachukia injili. Hapa mlioko hapa mtaipenda mm -hmm. na baadhi ya watu wataipenda mm -hmm. na wataitamani zaidi. Amina. Eh, hata Yesu Kristo alikuwa anaenda kwa asili kwa sababu dunia eh, Yahudi yote aimtaki lakini kuna watu anamtaka. Eh. Yeremia anasema eh niko tangia upotevu ni pana na mambo na ata mwenendo ya kila siku. Yani ata tu vikao. Eh. Mwenye katengeneze group la ku la wokovu. Utapata watu angapi Vipi group la nani? La vichekesho? Vipi group la la biashara? Vipi grupu la mazoezi si asubuhi na nini? Eh, vipi grupu la maombi ya usiku na nini ya ovi area ya, ya, ya Mnyoro? Na hayo ni wengi binti. Wengi. Lakini tunayekufungua kufu, grupo hapa la kanisa. Mm. Yani, ukiweka mtu tu haraka sana na anaanza kulivuruga tuna msimamisha, badala hizo kalivufun. Tukakaa tuka tukakaa kaja mtu mwingine. Na fikra kwa Beni. Yule kijana gani to Beni, kwa kuna kapu? So we are ahead and were old者. But we were after a kwa as a wife. And they said that their son does not come in. He is a nice one. Tsoyin, he is under kindergarten. The preacher is resting the firstus. R u r a three-two question wh a priest descend fire and no s Matembele siku kwa yule Sugue. Matembele ya pili. Eh. ukipita pale banana pale na ukiona umechora watu wanaotapika nyembe, mikasi, Australia, yani vitu kama hivyo mapanga, yani mnatolewa mapanga tumboni. Ndio huko aliko. Ile group lalo ndio immediate kwa sababu njia ya kweli haitakubalika. sá sá, nem ele grupo a tu aquele catálogo para casa, mas aquele sigo na teia dela, sigo na teia da nichocho te, da na Wa unaona kipengere cha kwanza Kichwa chasema iningi kupitia mangoo wa Uembamba. Tukaona Uembamba kabisa msingi wa Uembamba na uchache ni habari za watu wanako o, jinsi wanavyokolewa. Lakini tukaona pia na maisha ya kila siku ya kuyaishi Ukristo wetu kuishi. E, ukkisha kuwa ni likia suara la lenye kweli ya Mungu linapata foro wazi wachache lakini lile la la, la, la Ki Dunia Dunia, na, na njia za uongo zinapata watu walio wengi. Hiyo sio hukovu ni ni mwenendo ya maisha kila siku eh itakao faida. Mradi tu kuona mguso wa kimungu. Na ngoja tatu Na mwisho kabisa inamstari mitatu au wa, ni watu kupenda maagizo ya wanadamu kuliko ya Mungu. Sasa Biblia inasema katika Zaburi ya 146 mstari wa 3 anasema msiwategemee wakuu Wala wanadamu Kwa sababu ndani wanadamu hakuna wakofu wewe wamee mtakija kija anahubiri Neno kwa jina la, la dini Dini yake Akitumia maneno ya wanadamu Haka Nyerere na Obama akaingiza na siyasa Awe mamba ya wanadamu Sinio Na mwingina kaja anahubiri matayo yohana Isaya ufunu Hei Uyu ni wa mungu, aani ya wanadamu. Yapi watu wanapenda? Ya wanadamu. Sasa ukipenda wanadamu wanadamu nyewe, bibina zema isi moto. Moto ni muta na ye kufa. Wewe unatavuta wa lakini unataka wambena muta na ye kufa kama wewe. Unategemea ufike uwe nako. Taishia, ripoishia na yeye. Eh? Tatizo, ukiona wanadamu, wanapenda mambo ya wanadamu. Kusikia maubili ya wanadamu. Hey. Paula aliwambia watu. Nafikini kwenye garatia pale ya. Pale pale garatia. Nasema, ninawambia njiri, ninaewa hubili. Sio njiri ya namna ya wanadamu. Nimaneni wa Christo Straiti, aliaweka mdomonimamu, akayoka kwenye neno laki. Eh. Hey. kwa tunawana kwa ma... Chanzo, actually, tafuta kiini, chao, njia nyembamba Kupituwa na wachache Ikaenda kwenye ukovu Na njia pada kupituwa na wengi, ikaenda kwenye upotevu Tunua chanzo, nini wanakula kwanza Mta nataka ambio ukovu kwa jinsi manadama alivosema Hataki ukovu kwa jinsi mungu alivosema Uyo anaponaje Ah, anaponaje Hakuna kupona Hivi? Tuchukulio kwa na mitoto mchanga, sutamuyosha maziwa, maziwa sinimeupe. Mm -hmm. Wewe tui ni mladi kuna kitu che, kino, miminika cheupe ukaompa tu, unategemea tapata, wewe unatafta tu, kitu kinafana na khanana injini, kitu kinafana na maziwa ni cheupe, unadhani wamba tu ni mladi nicheupe, kama ni maji ya mchere, jie kama ni dawa ya, ya nani, Kuna dawa nyingine ukizochanganya maji kama za kwa waatilifu zinakuwa nyeupe si ndio mm -hmm. Tafuta maziwa yasiogoshiwa injili sio goshiwa Amina e. Sasa watu wanatafuta vitu vinavyofanana fanana injili mradi tu vinivimetoka kwenye vivyo vya wanadamu vya mumbu hawavivitaki wataponaje swali linakuja pale Pojaji tukoa Tukitangalia somo lenye neno sema indie ni kupitia mlango leo membamba mgira ya kwanza beu ndieni katika wokovu wa wachache e, tukaona pia njia za upotevu zinakuwa pana na njia yani mwenendo tu ya kila siku lakini mwisho tukaona eh mafundisho yenye lile neno likisha toka kwa nadamu ndilo kubalika, na ndio chanzo cha matya kupotoka, na kupotea ikizokuwa kwa Mungu linakataliwa ninakuwa wachache parou nyingine, ne? Walho o wachache na watakao ataco ni wachache for da tomada. Isso é muito bom. M M Tuangari, o Yahudi, o Ana Ana Johanna Hana tisa, shina na Basi, wakamshutumu Yesu hapo, wakasema, ah wazwa ya kwana mshutumu mtu, aliekuwa, hame, ah, uh, alikuwa kipofu, badaya kafumbuliwa na na kristo. Sasa, wakawa nabisha, nabisha, wana wana wambia hiviku, mefumbuliwa, wajene, nini, badaya wakasema, nini, kawalete na wazazi wako, lasifu, tuafata wenye wenye, wajama, Waja, wazazi, wazazi, wazifu, wazifu, wazifu, wazema, ah, ah, ah. mama nyumbani kwa shamba kama amepona atujui kama akipona atujui ila tunajua ni manetu na alikuwa kipofu kama anaona atuone ang... Uli... Marizana ulizana sisi tunaondoka kwanza wanajitenga sasa wakaanza kum... yule jamaa naye akakomala wayahudi wako huku waya... mafarisaya ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, kwao kundi kubwa yeye yuko peke yake Waka mtu ambie nini nini nini Waka mu Sasa semoja hapo mjadana ukawa hivi Misali wa shina nana Basi wakamshutumu wakasema Waka sema waka Wewe u mwanafunzi wa, wa yule Wanamsema yesu Sisi tu wanafunzi wa Musa Hawana shina na Musa Musa ni mwanadamu Kristo ni mungu katika mwili mm -hmm. Mwengu wameyo hali nivu ya hivu mpaka leo Watu wako rathi We, Wewe unasikiriza biblia Sisi tunamisale Tulale suni, le. Tulona kama watoa kwenye siki na musikiza, yesu wako kwenye na Musa. Ata hivo yesa na kama mungu Musa mungu na mimi kwa wata Musa walikuona jidanganya kwa Musa ni kama tu mshomo kama mili. Wao wao walikuona ni Musa hatu mtaki Yesu kwa zongi mtaki. Asima mungi muamini, Musa mungi niamini na mini. Kwa hiyo, Musa wa nikuwa na mzushia. Yee. Vibriye nasema, matayo, istari marufu, inanukulua kutoka tika Isaya. Lakini, ukute kwenye agano jipia, agano la kanisa. Matayo, mnango, ule wakubi na tano. Ntakuwa nakalibia kufunga bado, mstari moja. Matayo kubi na tano, mstari ule wanane, nasema, Watu hawa hawaniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami nao wananiabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wewe mwambie hakuna jambo jipe chini ya juu. Kama vile ambavyo leo hii watu wanatafuta maagizo ya wanadamu. Lakini ya Kristo hayatak. Ndivo lilivokuwa na neno linashuhudia. Sasa ukitegemea maagizo ya wanadamu, wanadamu mbinguni nako wanakaribishwa. Wewe unataka ndo wakupeleke. Vipi? Ungetamani ukaribishwa na mwenye mbinguo yake au unatamani ukaribishwa na yule ambaye naye anatafuta anajaribu kwenda kule. Mzae karibu ndani bwana kumbe wewe mwenyewe ndani hujafika. Karibu ndani pale mlango ule pale. Jamani, mimi nasema eh, mimi nasema eh mwenye eh lango dilio ni moja ni Kristo. Na ule tunauimba Njiyo ni moja tu. Mimi ndi mjiyo kweli na uzimu. Mimi ndio lango, mw, watu watangia na kupata malisho. Mimi ndio mchungaji. Tunohona kwamba ni tabia ya wanadamu, kupenda, kusikiliza mafundisho, yaliyo maagizo ya wanadamu, na hayawezu kwafikisha mbako wenyewe hawa jafika. Halina. Hayawezi. Hmm. Na hana ya haya, malinu ni Yesu Kristo, anamukui anam sayo. Sama yang mula, sama yang kau zaman nang guananin, selesai. Saya basta fungo pali, nabi pria nafungo kabisan. Kini tak gua mesti cuci tuker. Sama yang hari tu ambil watu alia, kau macam mana? dunia kau mengguet tu. Watu kau sema. Dunia yo, jenaz tu nunggu Tu tafsir emfam tu tu tu semikian emfam dunia Samuele kamuumiza sana. Kwa ruga nyingine tunakomba, kwamba ili kuandima mapenzi ya Mungu watu wasio na wafalme wasio na na vikuu wa mataifa yao wawe na Mungu wao. Ameni. Baadayo Samuele alipoenda kumlea Mungu Mungu alisema wape si wanamtaka mfalme. Nenda ni, kambi tafuteni pale utambukuta. Yuko tayari wape Sauli. Wanamtaka yeye. Eh, Sauli yuko pale mzuri amenyoka, anawazidi kila mtu anamzidi kimo yuko kila kila anajua kuongea wape hui. Tutaona mtaka pofika Kwa wanataka vitu kwa fitu, wanadamu Hawataki wa mungu Asema wame ni kataa mimi Hawaja, hawaja kukataa wewe Samuel Uwena we ni wanadamu Hawana shida na we shida Walio ni mimi Amina eh. Wana zangushuku kwa jili ya maneno haya Tufungishe mungu kujifunza Kuingia katika wa mbamba kwa mienedo yetu ya kila siku Lakini kwa mtambaya jahukolewa mungu Awezi kukolewa kwa jinsi ya mlangu mwembamba. lakini zaidi sana. Tukawe pia, tukapita pita katika mlangu mwembamba ambao ni mieno lako. ni moja. Sio neno la wanadamu. Liliro jingi na liliro katika upotofu. Baba tulungu baraka zako. Zika batana watu wako. mpaka tulungu tena. Katika chino lako upana Yesu Kristo. Tumavina yote. Amen.